vem en dista de Llofríu on ens trobem nosaltres en el dia d'avui perquè estem aquí en, en directe des del que nosaltres coneixem com les antigues escoles de Llofríu, aquesta casa pairal tant ben conservada i tant bona i tant bonica que tenim aquí. Just al vell mig del, del poble. Avui hi un programa especial que conduirem, eh, jo mateix, qui us parla, Rafael Corbí, en Rubén Arranza, el nostre director d'informatius, que ha vingut corrent perquè el teníem feia un moment aquí amb nosaltres amb l'hora del peix fregit i l'hem fet eh, venir saltant-se totes les regles de velocitat en Penso Capello Friu. Bon dia, Rubén. Bon dia, Rafael. Bon dia, avui ens de ràdio per a la Fagell de Nou. La veritat és que la màgia de la ràdio, això no? que diuen. M'he transportat pràcticament. Fa 10 minuts estava acabant el peix fregit i ara ja som aquí a ja Llufriu. Del peix fregit passarem cap a l'agenda de Sacà, que en dèiem abans. Eh? L'agenda d'interior avui. Per què estem a Llufriu? Doncs estem a Llofriu. perquè demà és una efemèride important per al nostre poble. És el 40 aniversari de la Fundació de l'associació la, d'amics i veïns que no sé si al principi es deia així o no perquè això d'amics sempre s'ha posat després a molts llocs eh, i ho volem celebrar -ho juntament amb ells i per tant començarem en el dia d'avui les nostres xerrades que tindrem gent com la Rosa Regàs l'Anna Guiló, en Josep Estanyol la Montse Alzina, Lluís Madí ens acompanyaran i d'altra gent que, que al llarg d'aquest matí fins al punt de la una que connectem amb molts informatius passarà pel nostre costat però començarem amb dos dels fundadors o els dos fundadors Uh, en Zipi i en de Llofriu que els veia nervats en, en Jaume Alzina i en Josep Sauria, bon dia, benvinguts oh, bon dia, bon dia. Bon dia. Uh, fa 40 anys vareu decidir fundar aquesta associació éreu joves i tendres aleshores què us va passar pel cap? què ens va passar pel cap? ara ho bueno, tenia moltes ganes de treballar sí, això, això també m'ho crec ara, no? després de tants anys no o moltes de... ganes de festa no, primer una cosa i després l'altra uh -huh. Primer vam considerar que el que era l'arcalde Padani, que deien abans, eh? explico dia, per les noves generacions, de persona, això. Però del poble s'ho I parlant amb en Josep, vam decidir tirar endavant l'associació. Mm -hmm. Això, dient, bueno, fa 40 anys, ara, no? Per tant, estem parlant del 1979, 79. del 79, poc després de la reinstauració de la democràcia. No? Una mica va començar tot amb això. Tot, tot, tot, tot amb aquesta idea. que passa que, tal com diu en Jaume, eh, també, a més a més, en aquí ja hi havia, hagut, eh, ja hi havia un cert esprit eh, corporatiu dels pagesos, perquè jo recordo que com eh, van sortir les primeres cosetxadores, eh, valien molts calés i els pagesos no tenien prous diners per, eh, per comprar-los. Encara que... ara valen molts calés. Eh? Encara ara valen molts calés, sí. sí. Uh, i llavors varen fer, es varen ajuntar uns quants pagesos i van fer una cooperativa així espontània i, i ja varen comprar una En Aquí aquesta mateixa gent, ja, entre ells també hi havia en Jaume, ja es preocupaven per allò que faltava en aquests moments, allò friu, que faltaven moltíssimes coses. No teníem telèfon, no teníem aigua corrent, no teníem clavegueres, no teníem la ramal aquí drenada... Bueno, era un poble deixat de la mà de Déu encara que ara sembli impossible no? i tot això bueno, poder va ser el germen d'aquesta associació que va fer eh, formalment es va fer el 18 d'abril del 79 eh? mm -hmm. el que diu el Josep Senyor de la Consejadora, primer abans ja amb el seu pare Pau Descans i Enfonso Juncà també que havia sigut company de soci i company de la Junta i president Eh, ja havíem raonat per arreglar la raval per posar l'aigua per posar el que els cliqui de l'aigua les clavegueres bueno, mm, això era l'Ajuntament i cada cas segur que hi anava abans els hi deixat de la mà de Déu diríem deixat de la mà d'enrotllant no? l'alcalde en aquell temps o no? ja havia, ja havia passat sí, vau, fins que va entrar Joanola exactament, fins que va entrar en Joanola, uh -huh. entrar en Joanola però, primer no, alcalde democràtic no, la veritat és que amb l'entrada d'en Joan Ola, tampoc és que es notés mm -hmm. molta diferència amb, amb el que feia aquí Llufriu perquè jo no sé què hagués passat segurament que a hores d'ara ho tindríem més o menys el mateix però hagués internat bastant més jo crec, ja no sé si és fals o notèstic que ens apliquem o no, sinó que hagués estat per la pressió que exercíem nosaltres i les reclamacions que anàvem fent continuadament a l'Ajuntament però... Això és segur, això és segur. Temps... Coses, jo crec que encara continua perquè si això era ja l'any 79, com va trigar que us fessin una mica de cas? Mira, I per què us varen fer cas? Entendem? Què van-ho fer? Que, que de sobre. <ríe> uh, mira, en... l'any uh, 81 uh, no hi havia telèfon a la majoria de les cases d'aquí Llufriu. I no hi havia telèfon perquè Telefònica cobrava unes quantitats astronòmiques perquè tu et poguessis posar el telèfon. I i llavors eh, nosaltres vam estar pressionant des de que vam iniciar la, o sigui, dos o tres anys i al final vam aconseguir, eh, amb l'ajuda de l'Ajuntament, que les quotes de connexió es reaixessin. Eh. Eh, això, estic parlant de l'any 81, que sembla és el segle passat, però no tant. Bueno, és el que passava amb les grans companyies, no? Sí. Si fos telefònica, fos eh, el que avui dia en diem Endesa, però que eren les no, companyies no, elèctriques... Era? Sí, no, no, Soraya, com se'm deia <ríe> Soraya era la de les aigües era sí, la sí, municipal de aigües, eh? que també ens havíem tingut sí, sí. perquè també, que escolta, ens esquilaven no consideraven que entra l'Ajuntament i els de l'aigua Per tant, no va ser la creació d'una associació senzillament per fer una comissió de festes i per fer la festa major En absolut no. mm -hmm. Mira, Una de les coses que vàrem fer el meu Josep dir, van dir si criéssim una dotzena de, de, veï de veïns i dèiem, aquest és de tendència més aviat que dirà que no, aquell és que dirà que sí, i en aquí mateix 12 o 14. I com li vam explicar el, el que volia tirar endavant, i diuen, escolteu, només que siguem nosaltres ja podeu tirar endavant. van dir, bueno, doncs si són 12 i diuen això, tirem sí, sí. endavant. I, I a més, jo penso que bueno, amb, amb l'Ajuntament han tingut els seus més, els seus menys, com te pots imaginar, jo crec un punt d'inflexió és tan important perquè, o sigui, nosaltres, a part d'aquestes necessitats, necessitats que teníem, nosaltres sempre ens hem considerat un poble, encara que tenim administrativament, depenem de Palafrugell però nosaltres ens hem considerat un poble i ens ha passat el mateix que a Catalunya, no som independents perquè no ens han deixat eh? uh, o sigui... Uh... I... que consti que no ha vingut la Guàrdia Civil ni, ni la policia local de Palafugilla tu n'hi ha ningú eh? uh, de moment no, <ríe> <ríe> que no que esperem que sigui <ríe> uh, ara probablement la percepció és diferent però en aquells moments nosaltres teníem moltes ganes de, de ser un poble totalment independent administrant els nostres recursos però nosaltres veiem altres pobles iguals que nosaltres que tenien recursos i nosaltres no teníem un duro i, i nosaltres bueno, pensàvem que hi molt millor si anàvem separats. Eh, vam iniciar una eh, tramitació d'una EMD, el mateix que tenen anada a l'Estatit, una entitat municipal, municipal descentralitzada, de uh -huh. i això, bueno, hi vam dedicar temps, hores i i, bueno, i, i recursos, bueno, els que teníem, i eh, i això jo crec que va representar un punt d'inflexió perquè real de tot això i de la malantesa que teníem amb l'Ajuntament hi va haver un any, que jo ara no recordo quin any era, però eh, que es van fer eleccions, eren les eleccions d'en Sunyer eh, com a alcalde i nosaltres... L'any 91. 91, doncs segurament que era l'any 91 i... Eh, no? Eh, els que van transuïnir en van sí, no, que ser 95. el 91 el 95 eh? el, el 95 i eh, nosaltres el que vàrem fer va ser va ser promocionar el vot en, o sigui, nosaltres vàrem defensar el vot en blanc eh, perquè no estàvem d'acord amb l'Ajuntament que no ens acceptàvem l'EMD i no se sentaven res o sigui, tenien molt males relacions amb l'Ajuntament perquè no feien res de del que els demanàvem i vàrem guanyar per majoria absoluta el vot en blanc aquí a Llufriu o sigui... Déu-n'hi-do, eh? Ara durant un any el vàrem regrovar, eh? Qui era el president aleshores de la Junta? El president de Iaceto Poder El que li l'alcalde no, de Llofriu. precisament, d'aquí de venir el, el mot no? d'aquella època i encara continuen. I per què Llufriu, doncs no, no ha pogut ser? Perquè ha estat una decisió de més amunt, com, com Torrent, com Regincors, pobles d'aquí al voltant, com Vallobrega mateix. Jo el que tinc entès que, tinc que el, el pare de l'actual alcalde una vegada me va explicar de que a Llufriu, quan es va segregar a Montràs, fa més de 150 anys, a mm -hmm. Llufriu es pagava més contribució per arribar a un pressupost per si es podien segregar. Suposo que és amb les contribucions no hi van arribar. Almenys és la conclusió que vaig treure jo i el que més o menys és que jo creure que van néixer. Aquest sentiment de, de, de pertany amb, amb un poble, de, de, ser, de ser una vila com és de Friu, és perfectament lícit i sempre, sempre hi serà, per tots, per els que hi han viscut poc temps o hi han nascut, però ara el fet de voler de voler separar-se de Palafrugell, és un projecte, és un negoci que ja no té importància, que que no es tira endavant bueno, això hauríeu de parlar més amb la joventut nosaltres el sentiment aquest el, el tenim sentiment... a retira teu la joventut després ha de passar com, per aquí com a sentiment, sentiment continua senti la veritat és que mm, eh, les relacions amb l'Ajuntament i l'actitud de l'Ajuntament no té res a veure tampoc mm -hmm. i jo també ho hem de reconèixer s'han fet passos cap a descentralitzar com el Consell de Gestió eh, els Consells de Gestió que abans bueno, és una bona eina perquè no hàgim d'anar el que es feia abans perquè abans nosaltres parlàvem d'una cosa que era molt famosa que era la llista o sigui, la llista volia dir que teníem la relació de totes les coses que havíem demanat i que no havíem fet i llavors hi havia una persona que podia ser Enfonso o en Jaume o en algú que anaven cada equips temps a l'Ajuntament allà amb la llista i presentaves la llista. I aquella llista era la mateixa un any, un altre any, un altre any, sempre havia el mateix que era el que estava pendent de fer. I anar alguna cosa que al final gent deia... No sé, no és alguna llista, cosa s'havia d'afegir, perquè el, si no... És el missal. Llufriu, doncs, hem eh, passat aquests 40 anys amb l'associació. Anem a fer una mica de, de resums i cas de com va anat l'associació la, a través d'aquests anys. Hem una mica de la fundació quines eren les persones que, que, que ho varen tirant davant a part de vosaltres dos com a fundadors també qui hi havia en aquell moment si te'n recordes o si us en recordeu més bueno, o menys potser eh? bueno. ens deixem algú no? Però... No, jo com que tinc mala memòria ho he portat apuntat sí. uh, a la primera junta va ser en Jaume uh, en Joan Matamala en... perdó, perdó, perdó jo no és la llista ah, és la llista que no portaves oh, a la l'Ajuntament sí, en Jaume en Salvador Mallorquí, l'Alfons Juncà, en Joan Estanyol, l'Emili Puig i la Montserrat Casa de Munt i jo. Mm -hmm. Aquesta va ser la primera junta que vam crear el 79 i que sembla que es va fundar l'associació de veïns. A part de, de tirar endavant tots aquests problemes, doncs devíeu, no sé si s'ha si de La Festa Major es devia fer, fet sempre cada any, no? També, igualment. Mm -hmm. no feia, o... He estat 18 anys anys fent-me. Eh? Mm -hmm. Se'n cuidava la joventut i jo vaig fer el d'un d'un d'un d'un dels que havien de tirar endavant no va... i durant 18 anys no se'n va fer i la primera reunió que vam tenir un record que vaig dir per què no tindrem a arrencar la festa i hi va haver dos companys que diuen jo home no fotis eh? i un d'ells va dir escolta tu havies pensat que els ha arribat a haver-hi tanta gent no, va durar uns anys quan hi havia el trenc de la costa era mm -hmm. una bestiés la gent havia. jo havia arribat a dir que hi havia massa gent <ríe> hauríem de posar tiquets d'entrada de, de, i tot eh, què ha passat amb aquests 40 anys? vinga, expliqueu-me coses que de... hem arribat una mica als anys 90 però finalment ho heu aconseguit i avui en dia dona la impressió de que en no es fa res si vosaltres no voleu, no vosaltres sent l'associació, ara parlaríem de, de, de què podíem parlar de la benginera, podíem parlar de, de la famosa variant, vinga, parlem de coses d'aquestes, vull, vull una mica de marro, perquè tot Mas, és massa si, magro si vols... <ríe> o sigui, mmm... Si vols parlar de la variant, parlem un moment de la variant, perquè això sí que és una espina que tenim aquí a Llofriu Radars, perquè... variants, etcètera, etcètera. No, bueno, radar és un altre tema, no, mm -hmm. això no té res a veure. Però per la gent de Llufriu, la variant va ser una mala història, perquè eh, bueno, ens, va, ens va dividir bastant. Ens va dividir i llavors hi va haver la pretensió de fer servir l'associació de veïns per una part del, del poble per defensar uns interessos i allà en aquell moment tothom defensava una mica els seus interessos i, i bueno vull dir la veritat és que al final no s'ha fet i a partir d'aquell moment doncs va costar refer ah. postures perquè refer ponts vols dir entre, sí. entre, entre veïns sí, mm -hmm. sí, sí. Bueno, però això passa tot arreu, no?, perquè sempre hi ha el que defensa el nord, defensa al sud, mira, mira, mira, mira la bisbal com va acabar també Exactament. i encara Exactament. està igual, no? Exactament. I aquí al final el que passa és que cadascú defensa els seus interessos legítimament. El que no pots fer és utilitzar un, una associació que és de tots per al teu únic benefici, no? Mm -hmm. Inclús eh, de la Junta que hi havia en aquell moment eh, van anar a Barcelona, i li dir no cal que us abrigueu, perquè ja sabem per on passarà. Quan jo vaig a ser president no me'n recordo quin any era, em van cridar, perquè havia vingut un Gruborió de Girona per parlar de la variant de Monràs i de la Llufriu, que el Gruborió inclús va dir, diu, a Llufriu podria fer com un Monràs, i l'home va estar pensant, diu, no ho pari de dir a masses cases de tela, així mateix eh? i van, bon, jo sempre vaig dir, inclús teníem un sortíem amb una parella érem eh? amics eh? que jo sempre els hi deia la variant passarà per darrere a casa vostra Jo va dir una per davant i una per darrere diu, marxarem Eh? i d'un moment és per davant de no sé si l'arribaré a veure perquè de moment això sembla que està totalment aparcat oi? la millor notícia que tenim és que de moment està aparcat jo ja sé que la gent de gent voldria una autovia fins a Girona igual que hi ha per la part de Palamós però nosaltres bueno, eh, el fet que ens trinxin un tros més de, de llufriu doncs, no ens agrada. I que us facin com un rasto un és molt difícil que pogui haver com un rasto. No, nosaltres, mm, mm. estem molt bé com estem, i si, si no es fa, nosaltres estarem contents. Ja sé mi, que ja... anirem això... a votar per vagincos i per ja no, que això en és... És, és gaire popular i però nosaltres, eh, tothom ha de defensar el seu territori, per sí. cas eh uh, ser sí. efectement l'únic que de que es respecti, doncs, sí. a més ara molts Sant que va al final, van a fer buites proves però saps aquí a veure més de creure al final de l'associació quantes vegades els havia dit escolteu fins que ho feu així ah no, ah no, i al final ho han dit coi, sí que és veritat. ara ets els semàfors i la rotonda aquesta última que s'ha fet mm. sí. em penso que ja no és la darrera gran obra que s'ha fet aquí sí. friu, no? aquesta la rotonda de, de, de, de, del, que era, del que en diem nosaltres la Creu Roja quan t'hi la Creu sí, Roja sí, país, eh? sí. Sí. Mm. va costar 5 anys de lluitar i massegar mm. i tot allò però ho ara aconseguit és l'avantatge que tenim nosaltres que tenim més moral que el fallà que el governament Perdona, només un incís com que has parlat de la gasolinera sí. bueno, la gasolinera també és un tema que va sortir eh, fa poc i no vam ser o sigui, no només nosaltres com a associació no hi estàvem a favor sinó que la gent de Llufriu majoritàriament perquè a més a més es va fer un, una votació, majoritàriament no hi estava a favor, no... O sigui, estan tancant gasolineres i no crec que fos idònic que posessin una gasolinera aquí quan en realitat la construcció està molt restringida en aquella zona. I més a Palaforgilla amb els que tenim ja, no? També. Uh, i, la sí, que... a I la que faran. I la que faran, exacte. Que també està en projecte. Uh, així hem anat parlant una mica amb aquesta història. us vull demanar, uh, teníem en Joan jornals... Sant Joan Ola, perdoneu-me, en Sonyer, perdoneu eh, en, en Madí, eh, tots els alcaldes que han passat, en Sabrià... Eh, en quin us heu entès millor? Vull dir Joan Ola suposo que ja hi entenia bé, però el que passa que era novato com nosaltres, mm -hmm. suposo que també anàvem una mica perduts. En Mansoñer, el pitjor de tots per mi, mm -hmm. així ho dic claríssimament... Eh? Eh, I, I això encara... que es que tu eres de convergència eh? Bueno, no és igual Escolta, Una cosa és de ser de la associació eh? Una cosa és defensar de... les coses d'aigua friu mm -hmm. eh, Amb els altres, Mancet el i Sabrià també bé els quins més i els menys Això t'hi creïm més bé en Josep ara, Però amb els altres, ens hem entès força bé mm -hmm. Sí, més o menys Sí, bueno, jo, jo penso que exacte, amb la majoria ens hem entès bé amb, amb algú ens hem entès eh, fatal, fatal eh, i, i deixem-ho aquí Suposo que la, aquí li hauria de demanar eh, què tal va l'alcalde actual i <laughs> la president actual no? Sí, demà Li demano sí, sí. L'alcalde actual, em penso que va ser el primer dia que va venir aquell obriu que li van dir que tenia un molt bon, mal record de com havia governat Esquerra per la Fuger Eh? O sigui, ja ho havíeu avisat i m'ho posa cara d'amenaça perquè eh? sí, sí, sí. si no el veieu no es veu la terrícola no, no, no. quan havia governat Esquerra l'anterior vegada amb sí, no? sí, sí, en Sergi Sabrià sí. o me parles de la Guerra Civil no, no, <ríe> no, no. <ríe> <ríe> <ríe> és gran pronòm uh, ens han en acompanyat no sé si ens voleu dir alguna cosa més amb aquest especial que estem fent en aquests 40 anys alguna anècdota més suposa que, que ens vulgueu explicar alguna cosa d'aquests 40 anys d'associació jo, sí, a mi una cosa que a mi m'ha agradat molt sempre explicar, que és més a més relacionada amb en Pla, que és eh, quan va remenar al principi de les primeres eleccions que hi van haver, eh, en Pla estava verdaderament preocupat perquè no entressin els comunistes. I es em va enterar d'alguna manera que nosaltres estàvem remenant per fer una associació i bueno, buidell podés pensar que nosaltres lo que feiem era presentar-nos amb alguna llista d'algun partit polític o així. I en Jaume i jo ens va fer cridar un dia i varem anar al Mas i varem parlar amb ell, eh, i ens va demanar a veure si que, que es presentéssim op alguna llista, però sobretot que no guanyéssin els comunistes, que no fos el Pasuc. Exacte. O del PSC també del partit comunista de Catalunya, aquells que diia. també hi haurat convers. Sobre eh? A mi m'ha semblat greu perquè els podien haver dit a cara un dia vaig rebre a casa un burofax de gent de Barcelona d'aquí que muntaven en una altra associació de Llufriu Antic mm, recorda sí, eh? l'Ajuntament li anava mm. molt bé a ensenyar perquè no donaria res en aquests i no donaria res en aquests mm -hmm. se'n pari i guanyaràs al final els supòsos han d'haver-ho compte i eh? vam voler ajuntar-se amb nosaltres amb un amic que per això ve amics de Llufriu i el ver i amics no solament és la persona que viu o no té alguna cosa en Llufriu, si tothom li vulgui pot ser eh, pres, eh, soci de l'associació de veïns i amics de Llofriu que és actualment. Això és un tema que, que sense dubte se'n pot parlar molt i també la gent de, de Calella o la gent de Tamariu, quan hi ha possiblement més gent de Barcelona que no pas gent autòctona eh? els, els que diem els del, els del poble mateix que estan remenant les cireres i que al final doncs, acaben fent-ho i que acaben per els seus interessos no sé què comentàvem l'altre dia fora, fora d'antena, òbviament no sé si es pot comentar o no, el tema de bars tema de coses que es podien muntar aquí a, a dintre però que és clar molesta a la gent de fora quan parlàvem de campanes, quan parlàvem de coses d'aquestes de tants i tants pobles això deu cou una mica, no? per molt amics que siguin Bueno, o sigui, sí. està bé. Veure, sí. jo, jo penso jo, eh, penso que està molt bé que vingui la gent aquí Vull dir, de fet el poble s'ha refet gràcies eh, a la gent que han vingut amb poder adquisitiu aquí que han pogut comprar una casa i que l'han pogut reformar que això ha comportat una altra cosa que és que la gent d'aquí llofriu com tu no sé quines van ser les circumstàncies però molta gent d'aquí llofriu han marxat eh, circumstàncies friu, una mica tristes, però sí. i, i se n'han anat a viure a fora Eh, perquè no podien eh, bueno, no tenien capacitat per comprar una, una finca en aquí o no els deixaven edificar una, una finca no? Vull dir que per un costat ha anat bé perquè el poble està ben reformat i ben maco i per l'altre doncs, això ha expulsat una mica la joventut i n'hi ha molt poc aquí i molta que viva per la frugera als voltants doncs si jo hagués trobat una casa ve de preu i ja hagués vingut cap aquí ah, això, cop, ja això és el que passa a casa, no? <ríe> <ríe> però noi <ríe> arribem fins on arribem uh, gràcies en Jaume Alzina per aquests minuts gràcies a vosaltres per recordar-vos d'aquí els 40 anys de les obriacis amb Josep Sabrià també moltes gràcies i també haig de dir que ell ha estat en bona part culpable perquè la que vaig llançar al guant de, de fer aquesta trobada en el dia d'avui, doncs de seguida s'hi va posar i una mica més, doncs que, que ens fa fer una setmana sencera des de, des de Llufriu eh. per al eh. que ens ha portat. A veure Josep, gràcies. Home, sereu benvinguts sempre. Gràcies. Moltes gràcies. Uh, fem una petita pausa, suposo, per publicitat. Sí, he sí. Fem capa uh, publicitat que també s'han ha, de posar. Eh, fem un resum d'això, una petita pausa, Ferran, i tornem de seguida des de aquí, des de Llofrí, des del Centre Cultural Bassarroques. Gràcies